Sitten me netverkattiin ja tverkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Ihan next level pöytiin tarjoilu pikkutunneille asti. Kreattiin Manalalle samalla myös uusi sloganit. Tsekkaa tää. Mm. Helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään. Joo. Manala.fi Tää, onko Vantaallakin taidemuseo? On, ja nyt sinä voit nimetä sen. Lähetä nimikilpailuehdotuksesi osoitteeseen taidemuseo Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. Noustas ylös! Timo Soini, peruspomo. Kertojina ovat Timo Soini ja Jarmo Heikkinen. Levy 1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 Sinulla on oltava oma suunnitelma. Toinen vaihtoehto on olla osa muiden suunnitelmaa. Näinhän se on. Tervetuloa persuspessun papariin. Historiassa ei tapahdu enää mitään, eikä huominen ole vielä tullut. Tänään on nyt. Totuuden henkilö laittoi viesti, no niin tästä se lähtee. Olen käytännönläheinen mies. Kertojana Perse Pomo, kuka, kuka, kuka, kuka, kukaan tuommoista haluaa? Monimutkaisessa maailmassa yksinkertainen on arvokasta. A-laittoi viesti, tykkään, että Soini puhuu kuin ala satutunnilla. Toimin hetkessä, olematta kuitenkaan hetken vaan. Lintu <lintolahti> laittoi no, ai että, tämä äänilevy pitäisi olla äitiysbakkauksen mukana. Pps. Populismi ei ole minulle kansan mielistelyä. Se on kansanomainen tapa ilmaista ja ajaa omaa asiallista, ideologiaani. Olen voimakastahtoinen ja jyrkkä periaatteeltani, mutta myös luja ja lempeä tilanteen mukaan. Olen avoimesti. Tämä on siis täydellistä musiikkia, tuota, kun halutaan niinku aloittaa viikonloppu vi vi vi vietto, niin papailuminenkin, niin kuunnella Timosonin äänikirjaa. Tässä täs on siis kahdeksan CD. Suomalainen mies. Pidän kansallista itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta suuressa arvossa. Yliopisto-opettajani jo edesmennyt Ilkka Hakalehto... Ja nyt tuli ään, Sampalta, tuli ensimmäinen positiivinen kommentti. Hyvä, Timo. No niin, sillä lailla. Loi määritelmän... Aalta tuli viesti, ei saatana. ...johon yhdyn täysin. Kyllä, kyllä, Soini. Kansan suvereniteetti merkitsee ja tarkoittaa sitä, että vain. Larsilta tuli viesti, Lintulahti, tuo levy pitäisi olla ehkäyspakkauksen mukana. Ja yksinomaan kansalla, joka muodostaa oman. Muista kansoista erillisen kansakunnan. Tämä kyllä toimisi aika hyvin tuollaisena ehkäisykkeen keinona, no, kutsuu jonkun jatkoille ja laittaa ekaksi soimaan tällä niin eiköhän kuule halut happane saman tien siinä. Niin. On ikuinen ja rajoittamaton oikeus. Ja tuosta tuli kahdeksan, joo, kysymysmerkki, huutomerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, hurkkumerkki kahdeksan. Päättää aina vapaasti. Joo, ja tuosta tuli pekalta aika hyvä, että muistutkohan aristurgiosta, keske kes, kes, kes, no, niin, lähetyksen niin putkonen, ja dekanes kysyi, että olikohan Putkunen tai joskin lääkkeeseen eli a no, Siltä se kyllä vaikutti. Mäkin katselin vähän, vähän pohjusta tätä lähetystä. Se, eipä sitä oikein, oikein selkoa siitä UKosta saanut, mutta siis joo. Mä, varma, mä, poistun, mä poistun tästä lähetyksestä, niin Putkonen, poistuu, niin kuin Putkonen. Minäkin olen, minä olen työläismies. Tässä näin, tällä hetkellä tunnin tehdään viikon hommia. Niin tota, ja sen lisäksi, tota, jos joku esittää mulle hankalia kysymyksiä, mä teen tuon sama kuin Jussi Niinistö, puolustusministeri, peruspuolustusministeri Jussi Niinistö. Niin hänhän uhkas poistua, poistua tota, lähetyksestä, kun se kysyy minä lousinko tästä? Lähdenkö pois? Voin kyllä lähteä pois tästä. Voin kyllä lähteä pois, että, että, että jos tulee jotakin ikäviä kysymyksiä, niin minä, minä rupeaisin lähtemään tästä pois, että, että siinä mielessä. Tuosta tuntuu hetkonen niin kuulemassa vielä, tämä on hyvä. Ja itsenäisesti kaikista omista asioistaan. Pommallilaattoviessin, tuksa meille kuuntelee Timpan sana. Joo, kurkaa sana? Olen katolinen kristitty. No niin, se tuli just sopivasti tuosta noin. Hei, otetaan toi uudestaan, olen katolinen kristitty. Tuossa oli hyvä. Toi oli parasta vähän. Nä mennessä. No, no. Olen katolinen kristitty kirkkanelotakko Olen katolinen kristitty kirkkanelotakko Olen katolinen kristitty kirkkanelotakko Olen katolinen kristitty kirkkanelotakko Olen katolinen kristitty Olen liittynyt katoliseen kirkkoon eikä kirkko minuun Minä uskon siihen, mitä kirkko opettaa. En lisäile siihen. No. Lars laittoi viesin, selkäkramppas paskat tuolit kuulemaan. Joku kyllä tänään oli aamutelevisiossa, oli uutiset, niin sinä, sinä tota, niin ilmoitettiin, että ei vielä tiedetty. Mutta ehkä se on sitten tullut uutta informaatiota sitten aamun jälkeen. Joku kysyi, että uskoko kukaan jälkiä aborttiin, näinpä. Miani, enkä jätä vaikeita asioita siitä pois. <lacht> Puuppa laittoi viesin, että Timo Soinen pitäisi tulkita Jukka-pojan No just. Kirkkonen ei ole valintatalo josta poimitaan mieleiset hedelmät. Peltonen tuskin poistuu, ellei tuomittu raiskauksista, kuten Putkunen oikeasti. Kyllä, nämä on, en, ei ole tuomittu, kuulkaa, ei ole tuomittu yhtään mistään, tota, mikä on yllättävää. Ää, lä, lä, lä. Niin se yllättävää. Niin on tuli tuosta Putkosesta mieleen, kun se ne on, ne meni nyt itseensä perussomaisten työmieheksi. niin median on ostanut sen ihan täysin. Aina kun tota, niin se, se on vieraan, Nyt se on tässä jossain. Tässä on tota, niin, per, tota, niin perussomaisten työmies. Mikä helvetin työmies, se on joku media vastaava tai joku vastaava. Siellä, käyttäkää sitä oikeita nimiä. Jos joku ilmoittaa olevansa tota, niin perus, perussomaisten nero, Tota, no niin, sitten kun se tulee vieras. No tässä imot tai no niin teitä. tässä on perus perussuomalaisen nero. Ei saatana sökö. Älkää käyttekö sitä saatana työmiestä siinä niin. Tätä taustaa vasten lukijan on helpompi ymmärtää vaikka ei ehkä kaikilta olisi hyväksyä. Ei maks kysy Ari nousko mä nyt no noustaan ylös Kato, tää on vähän yläpää kuuluu vähän huonommin mutta mä nyt sitten mä istun uudestaan alas mutta no sinä äsken ylös. Miksi toimin niin kuin toimin? Pidän ihmisellä pyhänä. Kysytään, että ikäväni niin lähtee, lähtee pois puhumasta päälle. Mä en puhu nyt päälle. Tota, niin, jos mä puhuisin päälle, niin tämä perustaisin tältä. Mukavaa kyllä aika rasittavaa kuulostaa. Vaikka ääniin. tätä laittaisi vähän hiljemmallekin, niin tuli sitä huolimatta, niin tämä ei sitten niin, näissä puhebiisissä levyllä ennen en, en sitten puhu päälle. Halleluja. Mistä lukiasi. tuli sana jytky? Tehokas iskulause on kuin kolmen soinnun paalujunta, buugieta, kolme san. Voisi siis tehdä mitä vaan, ei kun siis viisi Maria ja homma jatkuu. No hyvä, Eppä, näinhän se menee. No, ja sanojen sanana. tästä sitä verta, vertaillaan meloneja ja ihan hanureja, joo. Joo, meno, joo. mä voin jossain vaiheessa alkaa sitten homorumuttaakin tällainen, kun oli toi tasarvoinen avioliittokeskustelu, avioliitto niin sittenhän Tiimo Hosoni puhui homorumutuksesta. Hyvältä tuntuu. Mulla sen lisäksi on täällä toi, joo niin, se, siis Persuja, Persu, mä Persuuden täällä luonnollisestikin niin Persuista, onko se 34 kansanedustajaa niin yksi niistä äänesti, Arja Juvonen vai mikä hänen nimensä oli, toinen avioliiton puolesta, niin mä laskiskelin, että meikäläisen matikalla tulisi mieleen, että et mä, et mä oon nyt sitten 30, 97 prosenttisesti mä oon homofobinen tämän lähetyksen aikana, että noin 3 prosenttia, tulee, 3 prosenttia lähetyksestä tulee myötätuntoista kommenttia, ja mulla on olla homofobinen, eli nyt, nyt mä otan sen 3 prosenttia käyttöön, kun tässä Timo Pärstä keroa että tota me vähän tuossa imuteltiin Timpsluinin kanssa. Jäk, aika pahalle. Jytky. Hei, en osaa ottaa <shot> Tuli. En osaa, täysin ei, en osaa täysin paikallistaa. mistä sen kuulin luu? Persat sinä. Sillä te apmisät Arseni. Tos, En osaa tasoni. Vähän aikaisemmin. Tos, nanana, jytky. <acerca> nasnayaoyansanana yutk nasnayaoyansanana yutk kutoy ana yutk kutoy yutk kutoy yutk kutoy yutk kutoy yutk kutoy yutk kutoy yutk kutoy ha yutk kutoy ha yutk kutoy ha yutk kutoy ana yutk nyt ja, tätä, tämä, tätä, tämä, En osaa täysin huh, paikallistaa. Missä En osaa täysin yät tasoni. Toi pitää leikata, leikata y, irti tuotana. Tu. No niin, soini, peruspomo. Levy 2. Toni Halmeen hautajaiset ja Urpo kuolema. Okei. EU-aikaan osui myös ikävä uutinen Toni Halmeen kuolemasta. Eikö se, eikö se, paasa, te kyllä sanottu sitä kaksi mistä että Media ja minä. Sen tässä on No joo, toi jumalaude. Päivä peruskumon elämästä. hyvä. Erikoinen päivä meppinä. Tämä on siis nelosraita nyt tuolta kakkoslevystä. Kestää 9 minuuttia ja 20 sekuntia. 17. syyskuuta 2009. Irlantilaiset olivat hylänneet kesäkuussa 2008. lars viesti Peltonen on tuomittu huvinkäläisyydestä ikuisen häpeän. näihin se on. Kansanäänestyksessä EU-perustuslain, eli niin sanotun Lissabonin sopimuksen. Aito arjalaiseen tyyliin. EU-eliitti määräsi, että äänestys järjestetään uudestaan. Tuosta oli e, Ottis laajuiselta vielä, että Timolla on ihanan reklaisisoiva ääni. Olisi putkonenkin kannattanut kuunnella tätä Timon rentoutuskasettia ennen, ennen aasturita, niin ei olisi tarvinnut poistua kesken haastiksen ripulille. Ah, ah, ah, ah. Mitä se Timo siellä nyt oikein tekee? Viettääkö Timo laatuaikaa itsensä kanssa? Rukkaat se? Si Mä oon joskus kysynyt joltakin homofobikolta, että ootko sä koskaan harrastanut seksiä miehen kanssa? Että en ole. No sit mä kysyn, ootko sä koskaan masturboinut? No olen, totta kai. No oot tästä silloin harrastanut seksiä miehen kanssa. Kaikki mukaan, jytky jytky, jytky, jytky. En osaa täysin paikallistaa silloin että jaa, missä välttään se on ne. Ja ne. Tykkö, tykkö, ei ole se sanojen sanaa. Jut, jut, jut, jut, Uuteen sopimustekstiin tehtiin vain kosmeettisia muutoksia. Tää loistavalle kyllä kertaa irlantilaisia siis nöyryytettiin äänestykseen. Tuli viesti jutkuminen No olisko? samasta paperista. Toisella äänestyskerralla lokakuussa 2009... Tuli viesti, kiitos, kiitokselta, tuota, mätky seuraavissa valeissa miinus 20 edustajaa. EU. Joo, silloin kun tuli, tuli se NS-ytky ekaa kertaa, niin, niin tuota, mä sanoin, sanoin, että seuraavissa valeissa niin kannatus on 10 prosenttia, mikä se nyt on. Mä oletin, että menee silloin hallituksen, eivät menneet. Nyt meni hallituksen, ei mennyt, kun ei kukaan, on pudennut puoleen. Jätky tätä, jätky, jätky, jätke. jätky, jätky! ...esitteen, jossa kerromme... Tuli Nyt tuli iso sopimus. petku, Tus. ...kuin edellinen, ja että te olette meidän ainoa mahdollisuutemme torjua... Tuli viesti ihanaa, että loppuun se jytkyttely, ei kuulkaa lopu! ...sopimuksesta samalla tavalla kuin edelliselläkin. Ja tuossa tuli jytky, jytky, hyvää, kehä, hyvää kehäntulobiisimatskua, totta! Tänään, Tänään oli tilipäivä kirjaimellisesti, että Pop-maali laittoi niin, sehän Soni sanoi sen, Jytkö, jälkeen, että nyt tuli tilipäivä, että sitten laski se, laskisi, hei, mä saan tästä mukavasti rahaa itselleen ja puolueikin Niistä pitää, niistä pitää. raastaa se oli kiinni. Ensimmäinen EU-syksyni teki tuloaan. Unionin hullunkurisen reissurallin takia. EU-parlamentti kokoontuu kerran kuukaudessa Strasbourgissa. Nyt ää, NSM tuli viesti, nyt jytkutetaan. Okei, okay, jytky, jytky, jytky, jytky, Halvimman vaihtoehdon mukaan Strasbourgissa... Aika helvetin erottinen jytky tuli Pintti Lenkolalta. ...meni omia Olimme vielä amatöörejä, Tais EU... Mälli lentää sturiossa, joo. Homosteltiin, virtuaali homostelin Timusolinin -tiim -tiim kanssa. Huomasimme. Ja totuuden tulee vielä, rytky, rytky, rytky, no rytkytetään. Pariisiin Orlin kentälle, mutta jatkolento Dubliniin lähtikin... Eikö ole ollenkaan musiikkia, tämä on tuska, tuli Pekata. kun ei sitä tiedä, vaikka se timusolinen rupeisi laulamaan tässä jossakin vaiheessa. Mä veikkaan, että kuitenkaan ei. Oli Pariisin... Ja käykää muuten katsomassa Pascalista Facebook-sivuilta, siellä, siellä on oikein edustava kuva ja minusta. Kun olimme yhtyneet. Samassa Jusulla muisti. Ja Miikko, meni? tuli hän menee psykoosiin. Kyllä tämä hotelliin, lähellä Orlin kenttää. Bonofan 9666 laittoi viettämään. Tässähän kiihottuu. Hei, tuon kunniaksi. Mä tiedän, onko se mies puoli vai naispuolinen, mutta... ...piedät homorumutukset Suolot tuohon noin. Jos poiketaan katsomaan. Sanois tää Timos Lers, Tule, mutta aikaa ei paljon ole, jos meinaatte koneeseen. Me ei saatte repelen dösässä. Ei kun niibikseen. Jusula ryntäsi karmit paukkuen hotelliin ja minä jäin taksiin odottamaan. <tos> Slommu tämä ja sitten tämä on enemmän äh, vers kuin, koko sai, be, vers, ilman perversiä tuossa noin kuin koko Saimaalevy yhteensä. Vuoropuheinen, varmat mielipiteet ja hyvin isänmaallinen. Pyysin häntä Joo, nyt täytyy kulmalla nauraa ihan vedet linsseissä. Jotta vielä ei. klassikko paskissa menossa, Potteni, hyvät onko Onkohan tässä nyt komikaan hyviä ystäviä? France tuli viesti, okei, okay, repesin. Tuli ei pysty. Spotify Mä oon kakkalta noin. Loisti, kun mä oon ajan alla. Janksa, tuli paljon. Paljastui sukelluskello. Tulisi tarinallisen mamba musakki on edes jotenkin siirrettävää verrattuna tähän. Näin on. Tietysti Ranskanaika. Siitä tuli viesti, että töitäkin tehtyä. Porofanit tuli lopeta. Juu, ei. Ananas jytky. Äy, kun hän, <täiskaa> taitamaton mies... <täiskas> joo, mä, mä pidän vielä varmasti tullessa jatkossakin, kun ne kohdeltaa niin reippaasti, niin sitten soitetaan otetaan perso henkistä musiikkia silloin, että 20. noin... Hei! Tuosta oli viesti, Soini on se, että kääpio. No se ei kovinkaan kääpio koko koltaan. Kolta, no, Makseni tullut noin 50 kiloa tässä viime vuosina lisää. ...vasta kymmenessä kilometrissä. Dublinissa Herman Kelin, irlantilaisessa. Puuppaikoissa tätä lapsensa häissä, joo, tämä on... ...piti olla meitä vastassa.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 kele le le le Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Kai sä tiesit, että terveellinen ruokavalio voi olla myös tuhtia ja täyttävää.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 Nämä syysillat on ihania. Voi vaan sytytellä kynttilöitä ja käpertyä sohvan nurkkaan. Niin, tekemään hakemus. Danskepankissa saat palvelua asuntolaina-asioissa myös arkiiltoina ja lauantaisin. Toimi ennen vuodenvaihdetta ja voit saada jopa puoli vuotta lyhennysvapaata. Pyydä lainatarjous heti. Danskepank.fi Michael? Michael? Is that you, Michael? This Halloween at B-Side Bar, the John Carpenter Halloween extravaganza. John Carpenter's soundtracks all night long. Come in costume and get after work pricing. B-Side Bar is Michael Myers. Halloween at B-Side Bar. Live Nation ja Radio Helsinki ylpeinä esittävät epic juuri julkaissut ja Kendrick Lamarin uutuuslevylläkin soittanut saksofonisti Kamasi Washington saapuu te sirkukseen maanantaina marraskuun 30. päivä. Liput myy lippupalvelu. Piparan lähdet? Pibadan tuossa lähikaupassa. Tuossa sieltä ne yrttimarinoidut karitsanfileet. Juu. Niin ja se niihin sopiva viini kanssa. Juu. Ja mulle pulleampi tyynytän Littanan tilalle. Juu. Ja Jani-Petteri koti sieltä alakerran lastensynttäreiltä. Juu. Miksi mennä kauemmaksi, kun läheltäkin löytyy? Lähikauppakeskus Ruoholahti. Virkistävän mukava elämäntyyli alkaa osoitteessa urheiluhallit.fi. Kuuntelet radio Helsinkiä. Kuhlilta kolme sanaa ja sanojen sanana Jytky. En osaa täysin paikallistaa, mistä sen kuulin, löysin tai poimin mukaan. Eduskuntavaalien aikaan olin sen jossakin kuullut, ja jollakin torilla se tapahtui, Jytky tulee. Ja iso. katsoin Suomen Jytky tulee, ja katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen jäljellä, katsoin Suomen Siinä tuli. Ai, nyk, nyk, tuli. Isä, Reimun iso, iso, iso, iso, iso, iso, ja iso, iso, tulee ja iso, iso, iso, iso, ja iso. Ai ai. Katsoin Suomen jääkiekkoleijonien... Kuuntelette sitten tota, paskalistainen persuspesu. Tämä on, on, on Junttitrilokkien kymmenesosa. Kaikki on Juntteja. Niin sopii vallamaan, tähän näin, mutta on myöskin politiikka Ensimmäinen osa Me käydään, käydään kaikki puolet läpi. Tässä puolessa hakutaan kaikki, mutta tietenkin tämä on lä, eri, lähinnä sydäntä varmaan. Tämä näin. Pari viikon kuluttua, että koska tota, niin viikon kuluttua on tuo ruotsalaisuuden päivä, niin silloin ei voi pitää, pitää rkp pessoa koska se ajankohtaista silloin. Minä pidän silloin isänpäivä etiäisissä etiä, etiä, siis perheispessun viikonkuluttaa, niin näin on sekä kävissä siinä. Mutta kahden viikonkuluttaa, joten pitää sitä RKP-spessua, niin silloin mennään vähän, vähän toiseen, toiseen laitaan sitten. Läpi puolueen nousua, eri vaaleja. Petkysyy, mikä iltasatu siellä on men men men menellä? Tässä on Timo Soinin perus pomo kah CD-kokoelma. Siis hän lukee kirjaansa, tuossa kirja. Aperille, myös Antsampo, on äänikirja. Hän sappaloittoviesti. Ketähän vatipaa tätä <laughs> kuuntelee oikeasti? No te! <tapioita. laughs> Iloa ja tuskaa. Jytköhäät tuli tostenaan viestiä ja, ja sen, ihan totta. Onko tämä tallennettuna? Tullut. Ei ole tohtaa. Niin Joo, ei, ole, ei ole, mutta on. On ollut tuskallista menettää ystäviä kuolemalle, vaikka se olisi portti parempaan. Olen nauranut iloista. Ja tosta tuli viestiä, on, on tallennettuna kirjastossa tullut. mä menen hakemaan Pasilasta Timo Soidellisen Tämä on hyvä, tämä on hyvä. Jolloin on täysin yksin. Vääryyteen sortunut ihminen on sisäisesti heikko. Ja kuor kysyy tätä on siis kahdeksan levyä. Tätä on siis kahdeksan levyä. Tätä on varmaan noin kymmenen tuntia vähän reilua että repikääpä siitä sitten. Ihminen on tässä. Ja se mahtuu semmene 80 minuuttia mahtuu per levy, niin siitä voit laskea. ja jokainen elämä on arvokas. Tois että mies on kyllä nauttinut omasta äänestää kyllä. On sietää, saati rakastaa. Voisiko soittaa Vaaleita, ACD tai, tai jotain muuta rokkia? ei sitten mi mitään vihervasemista missä on syntykallaho homorumutusta? ei hei pannus. mä en voisi soittaa, mutta tapas no. Timo Timosoidin suitsiskipändin ja statuskuuta tähän näin whatever you want Yetkä, yetkä, yetkä, yetkä. Jo yetkä, olen ajatuksia puolueessa. mitä ihme paskaa. Ei, Keskustellaan. Alistetaan ne osaksi demos. tuli viesti, että kymmenen levyä tähän tarvii joo. Onkohan Vaimuutto, tullut dimosoide, saanut kuuntelevyä tässä näin, sit saisi kahdeksan Vai onko se vai yksi tenti ja miten se menee? Suvaitsevaiston suvaitsemattomuus on tämän päivän farisealaisuus. Se on totta. Ja pahennus se on. saa sen suunniltaan. On hyvä, että äärimielipiteet saavat rautaisannoksen toisiaan. Viestin, että kun tuli kun Pessussa, että tällä vyö soitettiin, niin toivon salaa, että Paskalissa soitettaisiin joskus pidempänkin päätkätoivinen niin toteutuu. Kyllä, tämä oli, tämä oli tiedossa. On ollut korkea. Mullakin, että jossain vaiheessa... Olen julkisissa töissä, tutun näköinen ja tunnettu Suomessa. Jonkin verran, eli, eli, niin, lii, lii, lii. Joo, tossa tuli Larsita viesti, että pissas pari päällekkäin soimaan päästä oppimaan, mitä Perheen ja läheiseni oli puhunut hänen kevässä hallinnassa vain kerran. Ja se oli oikeus yksi. Miehen ja omaa elämäänsä. Äh, Heivät ei hei puhu mitään kristillistä kieltä. Saati Olen tehnyt tämän kirjan. Oli myös sanoneet, kuitenkin sovit perussuomalaisten ollamme tulossa ulkoasian valintaan. Ja Espoon kaupungin varanvaraisimmat miehenuudet. Hän on ja meillähän se sopisi. Vaan Siinä missä oli Hörman rinnalla ja mukana, Suomalainen ei soita oma heti, edin, vaan vastaajatkin. Joo, noi viestit tuli 20 yli, tässä tuli niitä aika paljon. Niin änsä skilisti voi jo nopeuttaa, että tämä loppuisi. on on nopeutettuna. Aikaa on ollut vielä hiukka raveille ja jalkapallolle. Lähes vuoden kestänyt ponnist on nyt. lukija. tämä kirja on kirjoitettu kaikille, joita peruspomo, ja poliittinen kansanliike kiinnostavat. Hänne tehneet liikkeeni kanssa poliittista historiaa, ja mahdottomasta mahdollisen kolmen vanhan valtapuolueen rinnalle on noussut... Hän saa palaittua tuon viestin kidutusta. Joo. Perussuomalaiset, Tämä on, jos on tässä niin, maassa voi noita alkaiden tyyppejä kidutettiin metallica tässä ja nyt Se, viher, poli, kalliolaisia viherviipertejä, nyt tässä on teille olleet. sitten... Kerrotaan tässä kirjassa. Mielipiteesi kirjastani, ei voi olla väärä. Francis laitoveen viesti oli just kysymässä onko onko pidäsin aiemmin julkaisemattomia äh, nauha nauha kaikuhommia. Joo ei oo, tuossa siis oli oli tänään tänään tota no niin, vierana, äh, televisiossa ja hän ilmoitti olevansa tota, Suomen Steve Martin sillä sillallailla. Yksikään kirja ei synny ilman taustaa. Ja tois tuli TimoSoni Flow special. Ei. Joo kyllä. Kiitän VSOYtä itsestä. Joo, hompanssi diskoa tuli tuossa noin, kun vähän vetti tuossa noin. Mom, mom, mukaan, mom, mom, tuli mom, mom, kiitos kuuluukin. Ei saatana nyt on mom, paskalista mom, mom, mom, mom, mom, yhteistyö on jatkunut ei, nyt ei, ei, ei tullut maisterisjätkä. Jussi Latvala, ja tai Siretse on tullut jonka kanssa yhteistyö on jatkunut maisterisjätkä kirjani oh. ajoista alkaen. Peruspomo on kirjoitettu prosessina, jossa olemme yhdessä Käymämme keskustelut ovat olleet vankka perusta jolle teksti on syntynyt. Yksin ei voi mitään tehdä. Olen saanut jatkuvan ja uskollisen tuen perussuomalaiselta kentältä, jäsenistöltä. Kysyttiin, onko se iso, varmaan sitä He ovat uskoneet minuun niin huonoina kuin hyvinä aikoina. Tämä tuki on ollut jaksamiseni perusta perheen ja läheisteni ohella. Tänään, kun niin kuin ne laittoi viestin, Elme että ei näin pienen maan pitää 20. yrittää parantaa 2014. koko maapalloa. Ei kää nyt jumalata se tää kukaan kuvittele täällä, että Suomi pystyy tota, niin, parantamaan koko maapallon asiat perkele. Loppuksi. Loppu se? Joo, jo, seuraava, seuraava. Luku reka. yksi. Ei, kun, tota, pa, pa, pa, Ehdokkaiden hankinta ja toripolitiikka. Onko se soini siellä? Tiesin, no, että ei, vuoden 2000. Loki. Joo, ei ollut vieläkään. Luku kaksi. Europarlamenttiin. Europarlamenttiin. Kuntava. Eipä, ei kelpaa. Ongelma ehdokasasettelussa. Kyllä kiinnostava taivaan. Jussi Hallahokin. Jussi Halla on mainittu, hyvä. Ehdolle EU-parlamenttiin. EU-parlamentti mainittu. Teimme siis päätöksen, että. Just niinhän te teitte. Kohu pätkäedustajuudesta niin, joo, tossa on Euroedustajana. No perkeleeksi nyt posaa puhua? Ryhmän muodostuminen. No jumalaade. Europe of freedom and democracy. <tos> Jotta ryhmän pystyy perustamaan... Äh. Työvaliokunnan... No mitä helvettiä tämmönen meininkään. EU-kriittisten porukka. EU-kriittinen mainittu, hyvä. Brittiyhteydet. Brittiyhteydetkin Strasbourg. Strasbourgin mainittu. Brittiyhteydet ei ollut niin odotettavissa. Jussula Brysseliin. Häh? Mikä toiki oli? Kultin varapuheenjohtaju. Selvä, erittäin kiinnostavaa. EU-meppi. EU-mahdittop. Verkostoituminen. No, no, se oli vähän tylsää. Okei, okay, se, se levy oli nyt siinä sitten. Kun nyt mulla kun on tu yksi ja kaksi laitetas kolmos soimaan. Mä luen kohta tällaista ja viestiä, Mitkä on tässä tulmaa nyt missä mä vaiheessa mä nyt oon. mä oon noin 10 minuuttia jäljessä, kun sen nyt tullut niitä tähän näin. Ja on niin, on niin kiinnostava tämä kiinnostavaa jos se vaan puhuisit tuolla noin, mutta silloin, kun se tää aukasen naama. Siinä niin. Peruspomo. ni. Levy kolme. Hyvä. Ilmastopoliittinen ohjelma. Ei kai Puhu nyt itse. Tutkosen ite. aiheuttama no, kömmähdy. Mitä helvettiä? Vaalijuliste ja Perkele! Pienellä budjetilla. Haista! EU-kriisin ja tukipakettien timpa, vaikutus. Timpa! Missä timpa? Ei voi olla totta! Gallupit. Gallupit mainittu, Niin no se oli ihan hyvä. Vaalikampanja. Kun äh, vaalitaistelua, äh, äh, tuli ku, ku? iso jytky. Ai, ai! Mä sain! Mä sain! Mä sain! Uhuhu! Tuli iso jytky. Tuli iso jytky. Ei vaadi edes soinia sanomaan. Tuli iso jytky. Nyt lentää, lentää, Tuli iso jytky. Ai ai ai tuli iso jytky. Se jatkuvasti. Tuli iso jytky. Se on isoin kuin ikinä. Tuli iso jytky. Oj, oj, oj, tuli, tuli, tuli, tuli iso jytky. Zaman, tuli iso jytky. tuli iso jytky. Tuli iso ei juuri yllätyksiä läpimenneessä. Huh, huh, toi oli nyt nyt... Rutto. Noniin, nyt tuli iso rutto. Päivä peruspumun elämässä. Okei, nyt Lauantai 9. Vihdoi, huhtikuuta vihdoi. 2011. Huh. Keski-Suomen kierros. Kevään 2011... Aattele nyt vaan Soinin isoa alla. tuli tuolla... Olin yes. jatkuvassa pyörityksessä. Menin paikasta toiseen. Kysyntä oli valtavaa. Piti valita, mihin... laittoi vielä sinne kitsane, kävi ja petkö, tuli ja iso, kyllä, hyvä. Monissa useampaa. Ja jos perhut pääsee hallitukseen, niin sitten petkutetaan. Petku, Petku. Keski-Suomen kierros lauantaina 9. huhtikuuta 2011. Silloin tajuisin, että äänivyöri tulee. No, Tuosta ei siis saatana äijä kirjoittaa kirjaa, jossa on, noin, ja sitten vielä lukee sen itse Tuosta tuli silloin, kun meni itseä kanssa vähän lujempaa tuossa vähän aikaisemmin. sitten. ja aamu alkoi Raimo Vistpakan kamarista Alajärveltä. Edellinen päivä oli kierretty Pohjanmaata. Väkeä oli joka paikassa tungokseen asti. Se ei yllättänyt, sillä Vaasan vaalipiiri on ollut meille aina vahva. Itse asiassa ilman pohjalaisia... Puolue ei olisi vaikeina aikoina selvinnyt henkilöksi. Niin, toist miettinyt kultalevyöä, niin joku ehdotti paskalevyöä Timolle, että... oli harmaa ja tiet hiljaisi. Ja laatta tuolla Karstulan noin... Karstulan S-Marketin pihamaalla oli toinen meini. Karstulan S-Market! Hyvä! Kinnin emme ne otilu. Halaamma on, on, tämän on tämän tämän ja elämä. Noniin. Karstulan S-Marketin oh, pihamaalla karstula, oli toinen meininki. Karstulan S-Market, Karstulan S-Market, oi, oi, oi, no, oi, oi. Kohta tuli, sanoi, sanoi, että itä ostari, oi, oi, sitten lentää. Muistan vieläkin uteliaiden kasvujen hyvän tahtoiset ilmeet. Vaistosin, että useimmat Tässä ihmiset... Tässä toinen levy toisen korva, toinen toinen se ei tarvitse kyllä onnistua meikäläisen... Paljon rampanne. Kova kolmio. Unohdettu kansa oli löydetty Tässä tuli kolmas urffis okei, ei tää kataja. Oli junaillut kesä. Voisi soittaa kaikki yhtä aikaa, niin ei olisi nopeammin, oi Seuraavaksi mentiin Saarjärvelle. Siellä, siellä paikallisvastuuta ei, on kantanut jo SMPn ajolta maanviljelijä Pentti Tuomi. Amarumutta. Hyvä ystäväni, Omorum, vaikealta vuodelta. Väkeä lappasi teltallemme kuin lipin pirua. Jälleen pani merkille ihmisten hyvän tulisi. Ripuli ja Eyskäri, on hieno nimimerkki. Näitä leviä kun kuuntelee takaperin, nauru, niin voi todella kuulla saatanan liek, puhuvan. Tai taitaa tai toimi ihan oikein päin tulee kyllä. Äänekoski. Sieltä sain vähän murua rinnan alle. Äänekoski oli ollut meille hyvää aluetta jo vuoden 2008 kuntavaaleissa. Marke Tuomisen vahva pohjatyö sai muita mukaan. Iidamalaitovi, sen ei, ei ole ei arikaan varmaan yleis, puhunut yleis, kymmentä tuntia putkojen paskaan. Yleis. en ole kyllä, siihen en ole kyennyt. Joku huusi väkijoukosta että kuningas tulee. Hyvä. Tarkoitti varmaan ääni kuningasta, niin tai näin mieleensä jäi. Muistatteko että Jonit tuli aina mieleen eläinten kapina animaatio. Ja olin vaas, mitä animaatioita mikä varmaan vastustelukeskus sadoille ihmisille vaalipiirissä, jossa emme lähesty. Lintulahti tuli vie älä vedä nyt elä Ari Jarmo nyt tähän soppaan mukaan. Ehän Jyväskylä ja kävelykatu. Sekaan vaan. Mikrofoni törötti kutsuvasti katujen uhuh. kulmassa. Samasta paikasta olen puhunut ennenkin. Siitä oli hyvä päästellä, näkymät olivat hyvät. Joo, anima sieltä tuli se animaatio aini. kyllä. Tuhe, Tuhat jos... ihmistä tavoitettiin. Lehdet tekivät kauppansa. Kaukotuupainen Tuupainen Än lausui. laittoi viestin vittu, mikä Puhuin läppä. lyhyemmin, koska aistin, että moni haluaa tulla tervehtimään kädestä pitäen. Vartuneet Varttuneet Totta naiset... Tuli, aah, ja ala. iso jytky. Huudan mun kalluplukkuja Fransin laittoa Mitä maksaa päivä eh, mieleen? Milla Enää ei tule pukilta risoja, vaan Timo levyjä. Mutta suunnattuna. Kauhu orkasmi. Jyväskylän jälkeen olivat vuorossa jämsä. Joku ei kestä, että wow, tuli silloin, totuuden hengelä. Sama kautunkia nykyisin, mutta oman tämän laisiaan tämän aikana. molemmat. Avaran luontojytky. Vihdyin jämsässä. Ja koskella aina hyvin. Sieltä tuli varmaan totuinen henkilö, sieltä tuli kaikki avainsanat, mitkä pitikin. Minua kuuntelemaan, vaikka kantakirja Demario. <tuhun> Eikö se olekaan Perttu Häkkisen tottia enää? Jemsäkoske ei, nyt on siellä... vihjelä, niin tumputetaan, niin no nyt V4 tulee vähä, vähä. iso käsi, nyt tulee iso tumpusus. <tuhun> Jämsän kesäravit tumputu, tumputu, tumputu, kannattaa Meillä on Jämsän seudulla hyvä hyvä menestys siellä ei ollut sitten minä voin poistua tästä. haluatteko te lähteä, voin, voin kyllä lähteä poistua. Jos, jos et, ette lopita tuota Aikasta kyselyä, minä voin kyllä lähteä mehdoa. tästä näin. Kansanomainen, ystävällinen, kunnon baari ja kotiruoka. Huoltoaseman piha oli täynnä autoja. En ole näin paljon nauranutkaan ikinä paskikselle. Nyt on tiukkaa viihdettä, Petterin viesti. Tämä on siis viihdettä! Vau! Wow! Ajankohta lauantaina kello 17. Oli haastava. Te Masa 87 vi... laittoi katsottu. viesti, että Pelton on erityylistä tumptuista kuin hiipua. Häkkinen. Lämmitetään Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Sain tilaisuudessa pullon kirkasta. Hyvää vettä. Saatesanat tulivat sydämestä. Olemme huolissamme terveydestäsi, Timo. Kuinka oikeassa tarkkanäköiset kansanihmiset ovat. Bensa alkoi loppua, mutta vesi voiteli. Tuosta tuli viesti: "Saisko yhtään laulua tähän jo? Kikeelomaata please. se se tulee seuraava Persuspesso, mutta mä voi laulaa. Whatever you want, parapara, whatever you need, taratara, whatever you need, la la la la, pu pu Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin purtansa ottaa. Radio Helsinki, tai juudella 98,5. Folkkia, elektronista ilmaisua ja indie-poppia yhdistelevä Fink palaa Suomeen. Edellisen tiivistunnelmaisen klubikeikkansa kutosella loppuun myynyt brittiläinen Fink nähdään perjantaina 30. lokakuuta Tavastian lavalla. Liput tiketistä alkaen 27 euroa. Lisätiedot fullsteam.fi. Yhteistyössä Radio Helsinki.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 Rakastat Helsinkiä ja koko pääkaupunkiseutua ja tietenkin aamuja. Vapaamuotoiset hakemukset ja demot osoitteeseen rekry at radiohelsinki.fi. Toimi nopeasti. On The Rocks on musiikkiklubi kadulla, kupeessa. Viikonloppuisin live-bändien jälkeen Rocksissa soittavat rockdiskon DJ-t. Rock, Tansittavaa rockia, diskoa, asiallisin indie, punk, soul ja pop Rockdisko joka perjantaina ja lauantaina. Sisäänpääsy vain kolme euroa. Rock, Ai niin hei opiskelija! Rocksin alakerran klubilla on myös erikoistarjouksia opiskelijakortilla. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Petäjäveden ST1 en aja. Siellä tajusin lopullisesti, että aita kaatuu. Jytky tulee. Iso. Siinä tilaisuudessa oli kaikki kohdallaan. Minä ja kuulijat samalla aaltopituudella, samalla tasolla. Silmän taso ja kansakiel. Sitä ei mikään kirjaimisaus korvaa. Vetäjävedeltä matkajat kuin multialle, Olli ja Marita Saleniuksen perheviljelmä otti ystävällisesti vastaan. Maaseudun ja perheviljelmien asiat ovat olleet minulle, kaupunkilaispojalle, aina tärkeitä. Äitini on kotoisin Virroilta, Niiniperältä. Kesät vietimme Sastamalan heinoossa, isäni kotipaikalla yhdessä pakasten poikien kanssa. Sieltä sain käytännön rautaisannoksen todellista tietoa Suomen maataloudesta. Menimme katsomaan lehmiä. Kevät teki tuloaan, samoin uusi vasikka. Silitin lehmän kosteaa turhaa. Lehmä nuolaisi koperani. Talon emäntä, marinta. Lupasi ilmoittaa minulle, kumpi sieltä aikanaan tulee. tuli, Ilmari Sonni. Ilmari on jo tuon ilmaisissa hyvää suomalaista kotimaasta. Marita Salenius valittiin vuoden 2012 kuntavaaleissa Multian valtuustoon. Perussuomalaisella oli Multialla viisi ehdokasta, joista kolme meni läpi. Marita toimii kunnan hallituksen varapuheenjohtajana. Saleniukset ovat syvän maaseudun ihmisiä, todellisia perussuomalaisia. Lähiruokaa, puhtaita kotimaisia elintarvikkeita perussuomalaisuuden yhden. Olen iloinen, että vieraillani multialla muistetaan. Itse en unohda sitä milloinkaan. Multialta matka jatkui päivän viimeiseen puhepaikkaan Laukaalle. Pimeys oli laskeutunut. Juha Portaankorva ja Jussi Mansikka Ylen ajankohtaista kakkosesta matkasivat mukanamme. Näimme taivaalla kauniin ja vaikuttavan tähden lennon. Sieltä se hymyili meille, matkasaarnaajalle ja medialle. Taivas tiesi, mitä oli tulossa. Tiesin jo minäkin. Laukaan tilaisuus oli hotelliravintolassa. kunnan voimamiehet olivat jo kynnyksellä vastassa. Latasin täylöksi, harpojaiset päälle. Olin aivan poikki. Päivä oli poliitikolle paras mahdollinen. Istuin vielä. No, laitoin kuitenkin sitä musiikkia, pääs. mutta en pelkästään. Pak, se oli kyllä niin sopi niiton taustalle, että. Nousti ihan seuraa olisi ollut aamuun asti. En jaksa. Mä tuossa meidän mainoksen aikana viestiä, että Aamu se on Läni, niin timppa, se on jotenkin niin aito rehti ja ryrikäs mies, mutta tämmöiseltä mikä omaa. hienon toritapahtuman. Politiikassa päivät ovat peräkkäin. Kaikki ne on elettävä. Yhtäkään ei puutu välistä. Viikko ennen varsinaista vaalipäivää jännitys laukesi. Kun Keski-Suomessa painoin pääni tyynyyn, olin levollinen. Laukaassa lakanoissa. Politiikka on rankkaa työtä. Huipulla tuulee kovaa. Sinne piti päästä ja sinne mentiin. Oi! Sai! Sinne se piti! Hanuriin piti päästä ja sinne sitä sitten mentiin. Niitä pitää nyt nyt homorumutetaan, homorumutetaan. Vaikka mie mikä homo. Tietenkään. Niin, mä olin homofobinen nyt tässä laituksessa, mä miin mikä homo Luku 4. on. 39. Koo, kuunnellaan miestä puhetta, mutta tässä näet mikä homo. Edustajat valiokuntiin. No oli, oli varmaan oli siellä miehiäkin vaikka mia mikä homo. Allahu. -ho, Allahu -ho, mainittu vaikka minä minä sain stondiksi sitä voi vaikka mia mikä homo. Kaikkosen kohdalla. Kaikkonen mainittu. Ai ai, varmaan oli miespuolinen henkilö vaikka mia mikä homo. Hallitusneuvosto. Oi oi nyt lentä, siellä oli lähinnä miehiä. Huhu, huh, mutta mut en mies sitä mikä homo. Hallitus tie katkeaa. Ai, ai ai ai nyt nyt nyt, nyt tutuka. Tutu, Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Poikakoulun rehtori. Oi, oi, oi! Nyt mä sain taas, vaikka mikä homo Päivä peruspomon elämästä. Huh! Lähes tuhat päivää jytkystä. Jytke, 16. syyskuuta 2013. Joku kysyi, että siis joku tota, että kuuntelin sitä tätä levyä iltaan. <laughs> Jupa joo. Ja arvan, mitä se Sonni silloin tekee, että tietenkin ittes kanssa nää, nää, vaikka mikä homo Perussuomaisten johtaminen on mieluinen tehtävä. Kova homma. Fransi-laittoviestijä ryhdytään se miettimään, että mitäköhän kamalaa sitä seurasi, jos Perttu Häkkinen joskus olisi paskiksessa vieraana. On ollut ja tulee vielä uudemman kerran ihan takuna tänne näin. Lujalle miehelle. Saiskohan sen paskiksen vieraksi! Kyllä joo. Mä mietin, että mä voisin ottaa tuon Mika Niikon, se tää helluntalaisen, joka, joka ilmoitti tuossa oli muutama päivä sitten, että, että tota, no niin, <laughs> Jumala on nostanut, kun oli tämä homokeskustelu yllättäen siellä, niin, niin Jumala on nostanut, nostanut tota, Timo Soini ja, ja, ja, ja tota noin, niin Juha Sipilän juuri tässä ajassa valtaan, että, että, tota noin, koska, koska näyttämä tämä homokeskustelu. Niin Jumala on nostanut, ja näin ilmo, ilmoitti ee, Mika Niikko. Niin mä sen mä voisin ottaa tänne ajajaisenta. Kirjoitan kirjaa Jytkyn synnystä. Tuosta oli viesti, olet suvatsematon, jos et suvatse rasista vaan kun on aivo, pieru. Ja Jytkyn tekijöiden johtamisesta. Viime loppu oli hyvä esimerkki siitä... Mitä kaikkea puheenjohtaja? Ja kun tuossa nyt lähti toi soimaan toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi niin, porilaisten marssi niin musaa pelastus. Ja tekee. Ja mistä saa oppia, jotta pysyy ajan. Pitäjävelen ST1 kättä lippaan. Okei, en ymmärrä, mutta joka tapauksessa mä nouseen ylös. No, mä, noustas ylös. Noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös, noustas ylös. Noustas ylös, Nostaa ylös, Nostaa ylös, tasalla. Poliittinen silmä ei kehity kirjoittamalla, vaan kiertämällä kansan parissa. Lähdin perjantai-iltana noin 20.30 kohti kesämykkiä tuli tota, porilaisten marssia, niin vapaa kuulemma pääsi kyynelä. Jokin porimielisessä oli Hyvä tekotainetta. Oli Kuor rupesi ejakuloimaan, ejakuloin. Juteltiin, kuka niin ejakuloin, ei. Noin muu pyymäkeen aamukahville. Tapasin sattumalta Tamperelaisen rakennusilta. Slommolaito on viestin. Silitin lehmän kosteja, se oli lainaus. Oli mistä hän päästä aloittaisiin. Uusi vasikka kuntavaaleissa 1968. Poika oli jakanut SMP-sadetakkeja ja saanut Jos tämä on iltasen, nukahtuminen polnasta. on taattu, joo. Matka jatkui Vihtelijärven kyläkaupalle. Eipä onko tämä Musa Arin miksaus, joo, tuosta noin hatussa tai kädestä, tai ihan vaikka kädestä vaikka mikä, mikä homo, vaikka käsiin mainittu. Siellä kauppias pariskunta, Roskala, oli järjestänyt kunnon vastaan. Kuluahan tämä taustamusiikki tähän levyyn, olen pettynyt, jos ei. Ei se kuulunut siihen, se oli kyllä itse säädetty tuohon, noin sorry, Bono, Bonofani, että valitettavasti näin on päässyt käymään. Ja nyt Lars innostui sinne, nyt on kova. Luomulihapullia. Joo, Aakiosta, mitä tämä Suomi-laulu sopi tähän, tai siis Suomessa nyt, nyt on kova kova kova. Toi <tos> kyrvän kova, kuten Anni Moi ilmaisisi, Lars laittoi tuon viestin. Kahvit aika laittaa Finlandia Timosonin taustasta. Joo, sitä mulla ei oo täällä. Voi helvetti, Finlandia olisi se olisi kyllä niin hyvä. Miten, käy hake mä, mä käyn hakemään Finlandia. ja Liverpoolin kannatuslaulut, eli vieraan ja isännän mieleiset, kovaa kovaäänisistä. Kylä oli läsnä. Matka jatkui Kankaanpään kirkkoon. Varapuemies Anssi Joutselauden syntymäpäivä seuroihin. Puhemies Eero Heinaluoma aloitti, minä jatkoin, sitten puhivat kirkomiehet Ambrosius ja Kaarlo Kalliala. Väliin veisattiin Sionin virsiä Jaakko Löytyn esilaulamana. Aloitin oman puheeni, ihmiselämä on pyhä kohdusta kuolemaan. Olen tuntenut Anssi vuodesta 1979. Siinä on yksi mies tarinamme takana, aina lähimmäisen rakkauden asialla – Kenkämyynti lähetystyön hyväksi kaikissa puoluekokouksissa. Hellivaimo hiljaisena ja vahvana tukena. Auto syöksyi kohti Joensuuta ja puoluekokouksen talkooporukan jälkijuhlia. Petäjävedellä, ST1-asemalla, Pizza Quattro tuulen tuulensuojaan. Tuolla huoltamolla tajusin yhdeksäs Huhtikuuta 2011 no, niin, löytyy, puhetilaisuudessani, no, että Suomen Ottakas politiikan taivas että Tuossa on kyllä laulettu Finlandia, 19, en ehtinyt löytämään 30, mitään 20. muuta. Tuossa olisi mennyt muuten liikaa aikaa, kun eivät ole missään järjestyksessä poli. tuolla noin nämä levyt. Missä Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia, Finlandia taas 19. Taas Joensuun puoluekokouksen tositekijät paikalla. Kättelyjä ja halauksia. Suoraan ruokapöytään kiitospuhe. Onnittelusanat Petri koko 50 V... Ja sitten saunaan Mietänäkin. ja viileään järveen. Illanvietto, jossa karaokea. Vetäisin soolona Mai Wayne suomeksi. Duettona Pohjois-Karjalaan Niirasen Sannan kanssa. Hyviä keskusteluja, politiikkaa, asioita, muisteluja, naurua vedet silmissä. Levolle pitkälti puolen yön jälkeen. Sunnuntai-aamu aukesi kauniina. Jävin Eino Poutiaisen kotitalolla ja Keskijärven kylätä. Otin kantaa hallituspuolueiden tuottiin. Jippo Haka futismatsi Pohjois-Karjalan koulutuskunta-yhtymän vieraana. Hieno peli, nokkakottikorin, kyl 18. Kahvitauko mäntyvari. Koto 23.30. Auton purku. Sen uumenista siirsi pakkasi. jänispaistin. Samana aamuna paloitellaan. Roskalle nuisjallu, Parjalainen keittokirja, Ilveksen kynsi. Kenttä ruokkii ja ravitsee. Sekä ruumaa. Milasemme Jusulalle miehelle Mersun ratissa. kaveri, Sauna ja sänky. Levolle laski luojani, katkea kesken kaiken, Peruspomon päivä päätty. hunen omassa sängyssä. Takana 1300 kilometriä. Edessä loppuelämä. Kirjoitin tämän sekä itselleni että muille. Parasta puheenjohtajan tehtävässä ovat perussuomalaiset. Kansan syvät Tunen Tunnen sakka. Toimittajat ja tutkijat. ja kenttään, niin teillä on mahdollisuus ymmärtää jytkyn synty. Sen tekijät ja jytkyn jatko. Tämä ei ole alku. Tämä puolue ei noussut kahdeksan tuujen ei virkatyö, eikä mahto. Tämä asuu Suomen kansan syvissä riveissä. Pöhköjen Facebook-päivitysten kyttääminen ja kommentoiminen on yhtä tyhjäänsä. Ne eivät selitä perussuomalaisesta yhtään mitään. Perussuomalaiset, olen teidän miehenne. I did it my way and with you. Taistelu jatkuu tieuran suomassa. Oma linja, oma asiallista. Paras on vielä tulossa. Ai, ai, ai. Kiitos kentälle viikonlopusta. Opintaa suutta. Kun tekee pohjatyöt kunnolla, tietää mistä mennään. Johtaja pärjää vain, jos hän tuntee joukkonsa. Tuosta oli viesti että Timo Laukia lakanoi, just joo. Oi oi oi oi oi oi oi. puheenjohtajaksi Päivä Peruspomon elämästä. Lähes tuhat päivää 2013. Perussuomalaisten johtaminen mä en, on... Mä, mä en ehdi enää hakea tuota noin, että missä se puhuu ja missä ei tää uudestaan. Kirjoitan Peruspomokirjaa Jytkyn synnystä ja Jytkyn tekijöiden johtamisesta. Viime viikonloppu oli hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea puheenjohtaja tekee ja mistä saa oppia, jotta pysyy ajan tasalla? Poliittinen silmä ei kehity kirjoittamalla, vaan kiertämällä kansan parissa. Lähdin perjantai-iltana noin 20.30 kohti kesämökkiä Sastamalla. Perillä olin noin kello 23. Hyvä ystävä oli lämmittänyt saunan. Saunottiin ja juteltiin, nukahdin hyvän matkaa puolin yön jälkeen. Aamulla Pyymäkeen aamukahvinen tapasin sattumalta Tamperelaisen rakennusyrittäjän vaimoineen. Miehen isä oli ollut Nyt itkettää. ehdokkaana Espoossa kuntavaaleissa Naurua, 1968. Silmissä, kyllä. 68. Oh, hei, Poika oli jakanut SMP-sadetakkeja ja saanut muikkarin koulusta. Matka jatkui Vihteljärven kyläkauppa. Siellä kauppiaspariskunta pariskunta, Roskala, oli järjestänyt kunnon vastaan. Luomulihapullu ja Milvuolin ja Liverpoolin kannatuslaulut, eli vieraan ja isännän mieleiset, kaikuivat kovaa. Nyt on kuulemma maailmanloppu oli läsnä. Matka jatkui Kankaapään kirkkoon. Varapuhemies Anssi Joutselaaden syntymäpäivä seuraa. Puhemies seero Heinaluoma aloitti... Minä ja Hartila vedet silmässä Muna ja Carlo Callio. Väliin veisattiin Siioni. Joku nousi ylös ja siellä hyvä. Aloitin oman puheen. Ihmiselämä on pyhä. Olen nousi ylös. Nous vuodesta vuodesta 1971. Siinä on yksi mies tarinalle takaa. Aina lähimmäisen rakkauden asialla, kenkämyynti lähetystöön hyväksi kaikissa puoluekutuksissa. Elli vaimo hiljaisena ja vahvana. Auto syöksyi kohti Joensuutta ja puoluekokouksen talkooporukan jälkijuutta. Joku itkee ja rukkaa samaan aikaan. Joku kysy, mikä biisi tässä Tämä on? marssilla on sillanpäin Stationi tuulen Tuolla huoltamolla tajusa on yhdeksäs puhtikuuta 2011 tilaisuudessa. että Suomen kolme taidossa noin 19.30 mahtipaiskis kiitos Ari ja Mikko laittoi kiitos 15.00-16.00 30 talkoolaista Joensuun tosi tositekki kättelyä ja haluksella suoraan kenttio, tämän... ruokapöytään kiitos puhe onnittelussona Petri Kokoli 50 V ja sitten saunaan ja viileään järveen illanvietto jossa karaoke vetäisin solona Mai way suomeksi duettona pohjois niin tulee ja pelastaa teidät. hyviä keskusteluja jitke, jitke, politiikkaa jitke, jitke. asioita muisteluja naurua rentoutu levolle pitkälti puolelle. sunnuntai aamu aukesi kauniina. Kävin Heino-Pautiaisen kotitalolla ja Keskiärven kylätalo. Otin kantaa hallituspuolueen tukemaan. Kippo Haka, Futismotsi, pohjois koulutuskunta koulutuskuntayhtymän vieraan. Hieno peli. Nohkakohti kotiin kello 18. Kahvitauko mäntyvari. Kotona 23. .30. Auto kurku, Sen kuumenista siirsin pakkaseen. Lahjaksi saamani jänispaistiin. Tämän aamuna Roskale Rostalen ruisjauhat, karjalainen keittokin. Rostalen ruisjauhat, karjalainen keittokin. Niin lau on, Mitäs tässä muuta kuin eiköhän pannaa? Rämäkkästi Sventerillä potais ei oikein kunnolla ja nyt lähti!